Bánmór, Jég és Vér Karpatia sorozat második. A könyv előlapján. Kazi Árpádnak remélve, hogy nem magányosan töltötte a hosszú hónapokat a hófogságában odakint. Figyelem! A regény az izsori háború mozzanatait és annak bizonyos következményeit a maga brutális valóságában ábrázolja. Előszó Éppen három esztendeje, hogy megjelent az Ezeréves háború, a Kárpátia világán játszódó regénysorozat elsőként megírt története. Akkoriban, mint utóbb őszintén bevallották, kézbevéve a még nyomda friss kötetet, és egy futó pillantást vetve a címlapon vágtázó íjazó harcosokra, a kettős keresztes lobobóra, esetleg az első oldalak egyikén szereplő gyanúsan Nagy Magyarországot idéző térképre, néhányan azzal a szilárd meggyőződéssel helyezték vissza a polcra a könyvet, hogy éme itt egy ős magyarkodó irredenta akármi, aminek elolvasásához a legcsekélyebb kedvet sem érezték. Ám szerencsémre sokkal többen akadtak, akik félretették esetleges előítéleteiket, és bátran nekivágtak a regénynek. Ők aztán hamar meggyőződhettek róla, hogy itt valami egészen másról van szó, mint amit a címlap és a térkép első ránézésre sugalt. Ők voltak azok, akik ismerőseiknek, barátaiknak és ellenségeiknek egyaránt jó szívvel ajánlották a könyvet, majd annak három folytatását, és a később napvilágot látott egyéb Kárpátia történeteket. Állal legyen nekik, mert elsősorban ennek köszönhető, hogy az eltelt három esztendő alatt a regényciklus mind többekhez jutott el, és bizonyos tekintét is szerzett magának a hazai fantasy piacon. Az első Kárpátia történet hosszú idő alatt vált rövid, néhány hét eseményeit kis regényből hömpögő regényciklussá. Három év távlatából is köszönet illeti Nemes Istvánt, a Serbian kiadó tulajdonosát, szerkesztőjét és mindenesét, aki ismerve a hazai könyvkiadás helyzetét, vette a bátorságot, hogy hüzel Ali kezdeményezésére kiadja ezeket a köteteket. És aki azóta is bátorít, biztat, járjak tovább a megkezdett úton. Azóta a Cserubion kiadó újabb sorozataimat is elindította. A Dark Space és Godly Space világa szintén kibontakozó, terjeszkedő szériákkal nőték ki magukat. De mindezek mellett a Kárpátia megmaradt annak, amit kezdetben is jelentett számomra. Második otthont a mondák, mítoszok és kalandok világában. Olyan világot, amely nem csak a fantázi jól ismert elemeiből építkezik, de Jócskán merít a magyar és más kelet-európai népek mitológiájának nemes hagyományaiból is. Befejezésül csak annyit. A Kárpátia világán játszódó történetek nem végtelenített epizódszerű kalandok. A mesének megvan a kezdőpontja, és ha egyelőre csak jegyzeteimben is, de megvan már a vége. A jég és vér mellesleg remek kezdőpont a sorozat megismeréséhez, annak is, aki eddig egyetlen Kárpátia regényt, novellát sem olvasott. Cselekménye időrendben messze megelőzi a nomád királyciklus történeteit és a későbbi kán morgáre kalandokat. Reményeim szerint e olyan színes mozaik darabkája a nem sokára teljességében kibontakozó hatalmas képnek Mely önmagában is szemet gyönyörködtető, és egész. Jó szórakozást! Bán Mór! A könyv Kán Morgára a nomád törzsek futára kockázatos küldetésre indult. A világ végfal közvetlen szomszédságában húzódó ugor égbirodalom kagájához tart, titkos megbizatással. Ám a küldetés veszélybe kerül. Amikor Petersburg közelében a futár belekeveredik egy véres, helyi háborúba, az izsoni nagyhercegségos csomolatt áll. A sztrelec sorra foglalják el városait, kikötőit. Kahn visszautasítja hogy segítséget nyújtson a nagyherceg bajba jutott családjának, mert veszélyes sodornák küldetését. A felgyorsuló események néhány nap múlva Izsor utolsó erődjéhez Narva várához sodorják, ahol maroknyi védősereg néz szembe a hor papok által feltüzelt 150 ezres ostromló haddal.